سانت دو قوتو او دويم قوت بهيمي قوتي ملائكي دو مرتبهي دو دراجيوي يو او دويم قوت ملائكي ادن ملائكي ادنا دا غیر دیر توجو و دیر مخ په طرف د ملع اعلا بی دویم آغا قوت ملع کی دی چی دا غیر توجو دیر ملع اصافل طرف دی دی طرف دا ملع اصافلو مکنن فرشتو یو قسم ملع اصافل دا غیر خصوصیت چکم دنو هغه تابعیتو لکه څنګه چې مله سااف هغوجوي مله اتته چې د مله انانه به کم یوسی ته شو دی ته کېږي کم یوسی به چې کمنوته راتهويږ او غورځږي به او دوی به د هغې اتبا او هغه کار به سر ته ررس دومره وي چې الاسې به حمی او نهدي پا دبا هیمیت ده گاندگونا دی چه کمدنو پاکوی چه کم قوت ده ملعی اعلاوی آغا قوت ده ملعی اصافل نوی چه کم حمد ده ملعی اعلاوی آغا حمد چه ده نه ده ملعی دومره دا چې د چه ده ملعی اعلا تابیوی چه د غریب په پوره کاولو کې ځان فنا غنی دا کشان دې په انسانانو کې مني چې هغه چې کم د قوت ملای اعلی د ملکی قوت ملکی اعلی خوندانی دا ادنا د غریبی سوی تابېبی چې هغه ورته صح حکم کوي هغه اطاعت پکی وي د غریب په اطاعت کې چې کم نو جان او مال قرباني او هغه ته تیار وي غویا کی ملای د ملکی اعلی والا خاوندان انبییا شو او د ملکی ادنا والا خاوندان چې کمنو اتبا د انبیو و وسانی الوجھ المناسب بالملئ السافل اغا را وجهه المناسب د ملئ السافل سره اللَّذِينَ هَا غَمَلَ إِصَابِلْ شَأْنُهُمْ چه حال ده دی چه کم دنو امبعاثم بداعیتن اغرا پرتکیدن لی دو وجدی بداعینا تترشحو علیهم من فوقهم چه رازی پا دی بانی نه من غیر احاطتن بغیر ده احاطینا چه دی ده غولوم و احاطو وال ماه او بغیر چې کمدونو د جمع کیدلو د حمت نه والل معرفه او نو پدي ته چې کمو د حقیقت معرفت وي یعنی معرفت دا حسناو هغې طرفتون د دي توجو وي او الذي نشانو هم نرانيةتون وریبزون ل دا ونورانيه تون په امبيا اسون باندې اتفته خود خداده وي سناسو ونورانيه دمل اسافل کی نورانيه وي ورفز للالواس البهيميه دا غنورانيه تاثیر دا وي چې د الواس او د ګندګود بهيميت نزان ساتي الواسو د غندګو د بهیمیت نه چې کوم نن ځان ساتي وارب ذل للالواس البهیمیه وکذالک القوه البهیمیه دا غدوا جهتو ناو دوا دراجې چې کوم نن د قوت ملکی دی په انسان کې او بچا چار کې ملکی اعلیوی او بچا کې قوت ملکی, ملکی سوي ادناوی دعلا تقاضا و مطبوعیت او دو ادنا تقاضا و تابعیت د قشاندي بہیمیت تے زنو باندی بہیمیت غالی بی دا بہیمیت پہ انسان کشتا تبعی طور فیتری طور پہ انسان کشتا بہیمیت نسوک با بہیمیت کے اعلی بی بهیمیت کې س وي لاوي هغه په شرې مقط وي نو په شر کېي مقطويشا غې مې سال د ک کوي او تفسی ل کوي څوک په بههمیت کې ادنا وي او بهیت په ک وي او لکه په شر کې لا کوي وي په شر کې سره نهوي په شر کسه شي لا شي چې بل سک د شار خبره کو نو دی ډای س مننی او د هغې چې کمونو طداری کوي نو به حیمیت چې کمنو ذکر کوي هل به حیمیتو شدید ده توصفخه تو حیمیت مضبوط شادیده هم سخت دی او سافقه چې کمدننو د جامو ګرډ د جامو ودل چې مضبوطي هغې ته سافقه ل کې نو کلک که ات فلفاارې په پشان چې کمدن دغه مذاکر زنناور لکه غ شو ګټ شو کاه دل فاخلی په شان چې کمدننو دغه عد د موذاکر ځ ناور الفاارې چې انتښسته وي ماهیر وي الله نه شافي غذاه ان غزییرین تدیرین مناسب هغه موزکرزه ناورشاغلووي شوي وي په داسې خوراک جام موافق وي د طبيت د دو ډیروم وي غزیر انتهایی زیاتو یعنی سم ډیر خوراکونه ولورکړي دا ازنی خلک غویا نو ساتي ما ډیر غټغټي غٹ خوراک ولړې ورکی او تربیته یو کیو تذویر مناسبن فکان عظیم الجسم نو دا کفحل چیوی دا غزناور زناور عظیم الجسمی او دی بانی منگ پویی گو دا غا پرشتو تا خوزمو زهن ڈیر نرسی دا دا کمولی دری نوی فکان عظیم الجسم نو دا دا بادن غٹی او شدید شدیده ہو فکان عظیم الجسم شدیده ہو نوی غٹ جسم والا او کلک مضبوط جسم والا جهوری و صوتی دوا چې کم انت تیزوي جاور یا ساوتې قوي الب شي انت سخت ه حمله کوون کېي ځاحمتې ناف ز خاون د داسې حمت وي چې خپله حمت نافس کولی شي ظ عظیم او تکبر به کې ډیرر زیات تکبر چې کمونو هغه په ډیر و وغضب او, خواون دا او دا حسد او خاوند په قهر وی او د حسد وی د بل سره حسد ډیر کی او د وړو کې خم مزبوطی او شبق وافر او قوت شهوانیه انتهایی مزبوطی او ډیر زیاتی او شبق وافر او قوت شهوانی, شهوانی چې دی قوت با غړې ډېر زیات وی منافسن فی الغلبة والظهور او دې چې کمندونو ضد کوون کې وی د بل سره په غلبه او په ظهور کې نه په بل باندې ځان غالیبې او په بل باندې چې کمندانو چتې شجاع القلب بهادر زړه والوي شجاع القلب د بهادر زړه والوي دا یو کیسه مشو بس ما ته لړن تعبیر کړو ته د کومدو نو خپل عزت په ساتلو کې دبل د عزت فروا نه کوي د په شر کې چې کومدو سري شر کې څه وي سر وي دبل ژوند خپل عزت د پاره ختمه د خپل عزت او د خپل خوائش ته پوره کولو د بل چې کمونو ژوندۍ ختمول او تاړو کار نخاري نو دا غه د چقوتی به هيميای چې کمونو انتهايي مضبوطو دا اعلى بهيمي چې په انسانانو کې داسي وي دا غو بهيمي ویلګنه د کاوز مریشو خو یې شو ادارنګو ښو شو پهې کې داسي نو چې کم انسان کې بهيميت غالب شي نو غو بالکل د دغه بهيمي سوي اک د دغې بهیمې شووياک شو په چا د غوی صفات غالي وي صحیح دهغ و چې میم زرما ټولهزما ادا را جممهکول کوي پچا چا چې د زمری قوت غالي ويغ وي چې د بل جوان مې ختم کړی خو خپل مې چې کمدنو ګېډه مړه شوي خپله کور سا م محفوس شوي عزت زت مې محفووس ا راګل کډبل ژوند څه شي خاتم شي په چا د خنزیر جې کمندنو غالیبي دا خپل شاو د پارا سس نکې دا بیا لوګونت کې کېمیاي سعادت څه کمندنو په دی ځای باندې کاټه کار دی بیا هغه ویلې چې په انسان کې څه کمندنو خنزیر شته سپې پکشته دا ار څه پکې څه کمندنو بیان کړی او مونارومی چې ما انسان کته نو غزه کوي چې دا خلکو دا سیفات کته لوي انساني د انسان سیفات کته له ملکیت کې کته کنه او دا سې دي انسان به کې کم نه وي وساني البهيميهت الزعيفه تول محلحله دو د بهيميهت دوه درجه چې دا اخ کته درجه دا بهيميهت الزعيفه له محلحله باریک دې چې کممدنو چې په نریتهرو ګډلی شي او یا ډیری اوسولږي ناهغې ته محل حال ووي ان لځان ل شلیږي د خلالال نوم د خلالال نری تهویللی کېږي با ته کا تلخصیل مخد لکه داس بی والالو لکه ومخدج جدا غان دامونه كمي وغونه یا پري یا پوزه ومخدج الذي نشعف جد بن و تدبير غير مناسب بن آغا سارده جا غال وشوه وي دقات ساله پا دور که بس آغا صرف چه کمن دا سخکاری لکه دردو کو پینجرا پینج را بس سر پر ڈوگو تا دا پاس سا چولی وی سرمانی ها چولی آنور آغا چه کمدنو آخ پل غشانو منشی رسوالی زایتا لگا آخ پکیم پکلا کیس رسی پاچی نشعفی جذبین و تدبیرین غیر مناسبین آد آغا تدبیر چه کمی آخا خیال چا نوی ساترین تربیت والا شا نوی کرده فکان حقیر از جسم آغا جسم دیر معمولی وی ضعیف هو یعنی کمزور وی رقیقه صوتی आवाजم نشی کوله خروونو کوم پر خزين خرخرړه د واز کې دوړو غاړو نه لگا خبره باندې پويږي او ځنه خر دے نه چې आवाज کینو آمد بلدا څه ټوخي غون دکیل بل ته پوریا یاو سي یا نه رسی ضعیف البدشي حملهم چې کمونو د اکرام غون ته حمله وی کچاله گزارو ور کینم داسي عزت کې سات لگا سیډول خګي لا خګي نا مارو مارو خو اکرام کیساد مارو نا ایگه باییمیت کمزور وی زعیف البت شیم نا کمزور حمله والا او جبان القلب دلزر والا درسی وی دلوی بزدل وی غیر ازی حمتین معمولی حمت پا کمیوین و لا منافستین فی الغلبت و الظهور همیشه وی چه زد چاد لعن دیوی بسو جا سوچ دا پا کی نی شیر از ما پا شا غلبا اکڑه او زما د ارډر د دی زما د حکم د لاندې سوک شوې او دی وی چې بس ټیک ته موږ ته کمړر کیږي وسروانیو نو ولا ولا منافسه تن فی ظهور نو مقابله کای شي کمندنو په غلبا او په ظهور کې نو دقه شانتی شي کم انسان وي دا خو د بهیمیت صفت شو صحیح شو کنه دوکه یو خروی هغه چې کمندنو خو اوس آتا مزیدار ځای کې اوس آتا چرنې ولړ ډیر سکا ورکا په تر خور را کولوکهه منډهله خټټوررکه صحیح ده بل اس پی اسو کمو ټولو ممر د غواګو سره اوسا ته واخمهښله ورکه چې وااخ خوړي او د غوایانو سره پټی ته بزاره والله د دننو به خپله ستوبمي چې داسېمه دا دوه س او خری او ځای کته نه مه خر به نه په س چندې خ هغه به چې کمونوته للات راغې اس له لات ورک کې چې ل ش غیر ته تا ته ړوځ د معلو چې د سووکي انا د د دقه شاند به انسانانو کې مې چې چا کې به هميت اعلا وي واغه د غمق په شانتي شي چې چا کې به هميت ادناوي واغه داسي وي هغه د دلاخارو ول قوتان جميعا لهما جبلتون تخصص احد وجهيه دي زيکې لن په دې یو جمله کې شاه سبدا ذکر کړي چې د ادواله قوتونه چې دي یو قوت ملکی دی او بل قوتې بهمیې دی دا پ انسان کې دا دوه قسمدي بیا پ انسان کې یو قوت ملکی یا بهمی ووحبي دی قو ملکی دوه قسملی قوتې ملکی ووهبي یعنی قدرتی الله تعال پهده کې دا صاحیتې خللی چې د ګناونو نه شمیږ دا الله نه راستیا ورته چې کم بادهخ کاري دا خپلی زت محفظو اوت خااره کول ورته پت خااري داسیزون سیزونه دي چا په د انسان کې ووهبي ورته شوي دي یخواودله شوي دي ټ د قوې ملکی کبي ملکی نیک ماحول ک پاتې شي د نیک استاد سرسه شي پاتې شي د هغه چې کمدنو ملکیت کې ترقی کېږي کېږي ترقی ک لاګ مخکې و تبیر مناسب که چه مناسب تدبیر بی غزا سوی مناسبی نده دی روحانی ملکیت تا چه مناسب سا ملاوی گی مناسب تدبیر دیدو کی گی دی پاغ ملکیت کې نور نور سا کئی ترقی کئی نیکو اعمال طرف ترقی کئی دگونا هونو نبا بچ کئی چې چه کمدنو دی ترقی کئی اول د تا ماحول سشی نصیب شی نده دا مرابن آغا قوت ملکی دی سشی کس وې بهیم هم یو فیتي ده. ته ش دی فری انسان ډولډای نه غواړيڅکه شیبه نه غواړي دا د پرې پکه د سنا وو لکه د سنا وور خو دابان تاسو لومبې جنس حیوان نه وواي دا د هغې دی که نه اوس د چې کمترو او د سماتې ده د ده. دی شهوت ته ده چې کمونه صده خابغې ده غذبته قاذا ده د صده تابعیده مدق قوتي فتريده دا بهيمي ده دد کې فطري تابع بد کس ده پروت ده وه بي ده حس شه ده وه بي ده او درېم داسي شي دويم چې دته غلط ماحول نصیب شي غلط مربي وتو شي نصیب شي خبر باندې پوسوي ده د بهيميت بیا سكي ترقي کوي مد د سنق او بهيميته د ماحول نه کتب کوي زری بهيميت چې کم نه ده د استاد نسکی قصد کی د غلط لیڈر نه به همیت سکی کسب کی هغه بچا باندې ورا چی لګه دغه به همیت څه کسبی کسبیده په انسان کې دا دواړشته یو ته وهبیمشته ملکی به کېمو شته بیا چې غالب کم راځینو ابي الاشاه سے ووی ول قوتان جامعان ذل قوتونه چې دی لهما د دواړو قوتون لا جبلتن یو طبعی ده فطری طبعی و فطری تخصصو احدا وجهیه ما چه خاص که چه کمنو یو تردده یا با اعلا تردده لالشی یا چه کمنو ادنا تردده سشی لالشی خسنه سفتاکی و کسبن دویم ده دیده پارا کسب ده یو خو جب شو دویم سشده کسب ده یعیده و یقویه و یمیده فیه چدا کسب چې کمنو تایید کی دغه قوت کدی کسب د ملکیت کی نو د ملکیت سکی کی تایید کی گی. غبل سکی کی کمزور کی وي او او مزبوطی چې کمنو دغه قوت لره و يوم او یمد فیه او د مدد کی چې کمنو په دغه قوت کې وائتمال قوتین فیهم اذن یکون ولا وجهین